Sara pedel, Sara pedel, deal, Buciumul sună cu jale, Turmele lurc, stelele scapă în cale, Apele plâng clar izvorând în fântâne, Sub un salcâm drag, mă tu pe mine. Luna pe cer trece așa sfântă și clară, Ochii tăi mari caută frunza cea rară, Stelele nasc umes pe bolta senină, iectul de dor, fruntea de gânduri ți-e plină. Nouri curg, raza lor șiruri despică, Streșine vechi casele în lună ridică, Scârții în vânt, cumpăra de la fântână, valea în fum, fluiere murmură-n Și osteniți oameni cu coasa înspinare spinare vin de la câmp, Toacă răsună mai tare, clopotul vechi Împle cu glasul lui sară. Sufletul meu arde în iubire capara. Ah, în curând satul în valea umțește. Ah, în curând pasul spre tine grăbește. Lângă s-ar vom noi noaptea întreagă. Ori întregi, spuneți voi câtă miște dragă n am răzima capetele unul de altul și, surzând, vom adormi sub înaltul, vechiul sau Astfel de noapte bogată, cine pe ea n-ar da viața lui toată?